Bai, zentabon beti, pentsatzen dugu hemen garazin eskolatipi, gure eskolatipietan ez dela landiejik, baina beti gertatzen dira gauzak, kampoko denboran bereziki, eta guk ba ez, ditugun, ez ditugunak beti ikusten edo betien entzuten. Eta holako denboretan, ebe gauzak ari ateratzen dira, urgen artean, mintzodirelarik. Baina bai bat dira lan, lan dira, beti uh, uh, mokokatzen dira, uh, on, beti, uh, beti bat dira gauzak hemen ere eta mm. ordeno, onda mintzatzea. Hainan hor, uh, etorriko zaukuna uh, garaziko eskolako zuzenario ia da, uh, arko yauna, eta mm. arabera EMA-euko baita, eta jinen da hor dion, os tira luntan, uh, Uchtagilaren ogoi eta bihan eskolat, eskolako tenoretan ara, egin dugun bezala, sensibilizazio batek ahtzerat, eskolan jasaiten aldiren ahiskuek eta jasakpenek buruz.